station, Choriona, Kovei Tamarurte, Johnny and Joseph is here, yeah! okay Tamarurte, alabedi, huiñe tangarra, colpes, colpes, colpes, we perform all accounts produce, alabedi, yo teco aldaba, Tueno y, tu y azul, no se le nada. erdian, energía, que solo rica. Tueno no se le nada. erdian, energía, que solo rica. Always speak a tone. I love ti dirás cojo dar coja. Disculpe. La pica balasteras si y se embarbo, Cortó, egi da totoka, la pico al astera si se embaroca, la mera que escortó, egi da totoka. Gabon gazteok, e, irla izan programa aus, aurkezten dizugu guenen Bi haste eta zintzilik erratian ostira gero egin oideguna e, Gaboeko behatzitan hasi eta marrak arte Benito jagoa eta gartxo gaituzue eta hiru gazte bildugea programa bat egiteko asmoz Eta, bueno, hemen gatoz gure buruak aurkeztela Gabon jagoa, Gabon Benito Iso egonon, kon <laughs> Eta esan bezala <coughs> ostira gero izango getu zu ebatzitatik amarretara Piskat guri e, ba, interesgarriak zaizkigun e, gauzak, edukiak aurkitu eta hemen elkarba natzen saiatuko da Beti ere pixka bat e, kulturaren arloan, baina ez horretaran or, mugatuz Eta guri gustatzen zaizkigun leku, disko, pelikula, historio eta bestelakoak honera ekarriko ditugu Eta asteo ere egai bat e, No bueno, bia este tamen gai bat jorratuko dugu esta, asmorriakago. Bai, adibidez, no da ko dagoenu tant, ba buruz hitza dugu. Bat gai interesgarria iruztea dugu lako ta ezagut pizka bat egon hauetan irakurtzen egon galarako hoi buruz ta ezagut. Ba, barruan gai oso interesgarriak ikusi ditugolako ta uste dugu lako ba ezagut. ez dago. Bai, esan du mazela galko aia, ametsen auk eratu dugu baino ikustet, programa oso ireki ezango dela, oza, gu lekuak bat ez ere gure interesentzat, harri hori bai, baino oso ireki ezango da, betiri kulturari dugu egira, baino hori eduki ezberdinak jorratu nahi ditugu. Oso hondo gure asmoak azaldu izkizugu eta orain Pink Floyden ekousa bestia entzuten jarraituko dugu gaurko gaiari X eh, Mayolet Temo ya, Temo ya. Esan bezala Pink Floyden eiko usabestia entzun duzue, zuten ari gara Hintzik e, zen ere e, Pompeian grabatu zuten zuzeneko bertsioa dugu Egei zugarria, Youtube-en daka zue ikusteko eta beti gomendagarria Pink Floyden musika eta gaur hametxe ekin lotuta Eta gaur hametxe ekin lotuta hau beti bai, Indientate ez... konexio hori egu idete ezakit e, bai, hori edo hametxe mm. lotuta Gaur hametxe egin buruz, esan bueno, bezala gaur hametxe egin buruz egitea Ba, pentsatu dugu, eta justo ba leno en ordu batzuk ba fiskat seri gala ametxei buruz hitzeiteko gure artean ba, etorri zaigu kanta hau eta bereziki talde hau ez ba ametxeekin zerikusia puretzako da kana ez e, ba kanta hauek transmititze dutena ba guretzako ba ametxeekin zerikusia handia dakat ez, eta igual ametxei buruz hitze egin ba, instrumentalki eta ba, bai beti ba, perzente dago la surrealismoi ba, edo lokari ke pelikulan ere bai edo, ba, edo pelikulan oiera Bueno, mendak hagu, ba, diago kesantun bezala, eutxo eh, Ba, onpeian grabatuko, grabatuz duten die, zuzeneko ikaragarria, eta pena merezik guna, guri asko kostatuz eguna, ez gartu? komentatu eta Youtubeen daude bideo batzuk, gehan grabatu zuten zuzeneko osoarenak, ez? Eta, eh, suposatzen dute Pink Floyden zaledan edo nork ikusiko zuela, baina ikusi ez du nahi, ba, uru satu hor dakala ikusteko eta benetan gozatzeko moduko aosala. Eta ze gai jakin hasiko bea, ezta? Hoi da, bai. Da bai. bueno, ja den bezala, ba metegi buru itze hingo deu ta bueno, oi, comenta tú ba, te importancia da kan gure bizitzan dares, amestea. Eta batez ere, ba ba, ba, iaz bai, gure amestea ba, zer dan? Piskat esplikatzego ba oso ...importante dela iruitzetza igu, ez, gure bizitzen amestea, ba, bat ez ere irakurre egun bitartez ba, jatzenzulako amestea e, gure burmuian oso beharrezkoa dela, ez. Ba, hai, amesterakoan ba, gure burmuinak deskantzatzen duelako eta gure egunean zehar bildu deon informazio guztia gortetzen ba, e, dalako eta, eta, bueno... Prozesu <gurri> proceso curioso alako, ez? Deneore komentatu duzu e, nola esan duzu zala zenbat denbora pasatzen dugu amaisten gure no, bizitzan? Ba, bueno, irakurri egunez, ba, ba, pertsona batek media media anba ameste 4 urte amaisteu, bere bizitantzaren, ez, karagarria, ez? Ta ez? Tu jagoteruen, ez? Datoa bastante curiosa da, ez ja pentsatzen malema de ba, izan daiteke 3 edo 4 urte, ba Beste zerbait dintzen dut. Tu be, benetan ez daude e presente, baino baina mentalki, ba, hortikan pasatzean gauzak, ba, oso kurisera, ez? Eh? Zinekez, ba, zuha amesten te, e, dezunen, ba, ba, gauz oso ikaragarriak pentsatzea ditutu, eta gurtikan pasatzea zaizkizu, eta nire uste, ba, oso kuriosoa gala, ez? Eh? Ba, zenanen, ez dakitokuneroko bizitzen, jende asko, kero, agia mikero, ez zegoen mesteko garantzia ematen ez, baina Ba, analizazen asten bagea do, ikusten da zuntuez ezagun hori edo burmuñan dakagun ez dakit eh... Ba eta e zerbait ba, zer hori, eh edare, Amestea zeragin ze, ze dakan gero zure bizitza zehar, ba, oideze, amets positibo bat dakazunean, ba, zein gero ekitzen ba, positibo sentitzea egunean zehar, edo berdin, alrebez ez, e, ez dakitzeo ze txarra pentsatzen badezu amestetan, ba nahi behintzat pertsonarki ze, ze eragenea gero eguna e, afrontatzeko, ez, haik itzen zeanen ze positiboa edo norbaitetan zegoatzen zeanen ba, beti, bueno, ni behintzat, ba, lan egakutena ba, izanen beti goizien, ba, igual norbaitetan pentsatzezu amestezu eta beti, gueltak emantez dizkio zuzure gure hostia, ma pertsona hau tiko, hain dela pilo bat ez dena ez dena, de <laughs> ez dena, de <laughs> ez de de na, <inaudible> a, ez dena, de de <inaudible> ez brutala de da, eh? ez, brutal, Beno bai, fenomeno, fenomeno kuriosoa ez, amertxena e, nola azkenean badakagun burmunean aipatu dezun zerbait hori e, gure kontrolpetik aratago da gona eta ezin dezuna kontrolatu baino benetan zuk e, bizitza honetan e, lortzen dezun informazioa baina nola bai gelditzen da horre grabatuta ez eta ba, manifestatzen da e, gauean e, elotan zaurenean Eh, komentatzen comentatzenu leno eh, jatorria, ez? Eh, Piska bat eh, ametxena edo egonga itza egiten eh Bai. Bueno, bon, ametxaren deskribapen bat bastante interesgarri ditutena. Irakurringo dit, ba, fisikoki kontrolatuta dagoen delirio mentala. Ah, ta egin. Ba, tai, guapo, ez. ba hori niken esateguna da, ba, oi, muñak, ba e, fase baten egotea ez delirio ba, o sea, Fisikoki ezin dituzun gauzak, e, pentsatze dituzu eta zuure burutikan pasatzea, baina aldi berean fisikoki kontrolatu da dao, oh, ez? Zorizu, mm. ahi bidez, ameste dezunen eh, egan zaudela, ahi bidez. Ba, joe, ba, benetan fisikoki ezin dezuein, baina ametxeetan ba gertatzea, ez? Eta gerozu, zani, iznatzen zenen, eta igual, gonsaltzen nahi zen enpiskatlo, eta aizea pentsatzea, joe, ordu batzu. Egan neon, eh? eta behin kolakao batea atentio Eso, eta joapoga, ba, eta ametxeetan ze gauz joapoga genlitze gertatzean, pero bizitza erreala medianak pasatzen eta bai, bai, margarria da bai, morain bat egu gure atu piskagaro, es, gaur egun bat egu informatziak gau ametxe guru, eta gaur egun hori, e, lehen fiskatik investigatzen ta esku dugu interesgarria zelaan, eh, Ametxen jatorrian asuntua ez, len, oida, fiskat Ametxen zer ziren, Ametxen mundua edo Ametxen historia hartzen balin badugu, ez badiez prehistorian. Ba, bueno, gaur egungo informazio esko dago eta dena oso hautatua dago, ez eta bakigu orain eh, le lo orebo eh pasatzea eta fase guztiak yeah. mm -hmm. ba, badaekin uametxiala ez baina pizkat investigatzen egon geda prehistorian ba, ba, ba, ba jendeak oraindik anitzenekin ez ohi uametxiala eta esaten da, dena ba garai hartan jendeak pentsatzen zula e, bi bi la realitate hori bi e realitate ez berriagitzola bat fisikoa eguneantzea eta gero Bueno, gauean kentatze da, eta e, komentatzea, kontentatzea ba, ecliptioa bezala, ba ondorioz, ba sortutala, eh, adibidez, ba, pertsona bat hilden zanean ba, fisikoki ez zu egiten une berriz ikusiko, baina berriz de lo hartzen zen une ta mesten aztentzianen ba, zure burmuñean gordetze dezulako informazioa ba, berriz agertzen zan karo, guretzako gain ba, gauz normala da uh -huh. baino, zuk imaginatu gara hortan. bai, ba, hori eta hori karo, jendeak paitsatzen zun beste zantze. beste bueno, mundutan zegoen hori, hori uste zuten, bai irtzerakoan bueno, ba, beste, en... ba, beste mundu batea jutetzeala eta kuriosa da ez, osea erligio bezalako gauz hain importantea bueno, Neta bueno, bai, sozialki importa hain indarra dakan, bai, hain barrenatuta dago na eta okay. heia... eta, eta ateratzea, ateratzea holako konzeptu. Natualangatik, amaitzen gatik, ba da, ezakit... ba, ez? Bai. Egia san bai. Ba, hemen entzuten ari ana amaitzeekin bat datorren eh, talde batzen eh, abesti bat da. Eh, timing pala denok talde kutxuna deu eta, bueno, Bai, bibi diskazuak asko intzun ditugu eta hoexe, a ber gustatu zaizuen abestian helditzailean aitena. Berriz ere beste temu eba jarriko du, Ez hitz ez bakarrik temu jarriko ditu golako. Eta nahezela lehen nagoetan inparantzun dugu Inflori den kutsu navario dugu taldea Berriagoa Eta horren entzun duguna Waves taldearen Kinoz de bitxizan da Iskada toke klakieron ekin Ba zainiak jarrituko dugu Ametzen kontuakien Hoi Ba zainan zezaia La batzutaan Amantzietaz gogoratzea, gauratzea, gauratzea, gauratzea, gauratzea Gauratzea, Benito, jagoa esaten ari den ari da, nola esan duzun em... Burmuñak berak jartzen zula em... sea, esimo... Leno komentatu ez du jartzen zula burmuñak mekanismo bat bezala errealitatea eta neurriak eta ez dakiz zer zure bizita realetik eta ametxene mundutik eh, diferentziatzeko, ez, eh? hori nola, deno aipatu, ez? Eh? Eta, bueno, azken fina, buk hekitean, ez deno konturatuko zinaten, ba, ez gala askotan ametxetaz goatzen, ez, edo beste batutan, ba, justo hekitzen zenen, eta goatzezea zehuzerotaz, eta gero posminutura, hamar minutura, ba, azte zaizu, ez, eta kuriosoa da, eta pixkat informatzen hona, ez, eta, ba, gauza, bastante mozaia, zaiad eskribatzeko ta, eta esplikatzeko baino oso kurioso bat ez eta esaten ba garunak bueno burmuñak barkatu da kala gaitasun bat eee gaitasun bat ez to amestadezuna e, borratzeko ez eta pixkat naturaltasunaz evoluzionatutako eee eee ee ee ee ee ee eta supuestan enteo egitegu ba pixkat eee Piskate bai, espertintzeko ee... ametsetaz eta ez? errealitatea daz bai, Defentsa modu bat, ez? Defentsa moduko bat, de bat bezala, hibidez, zu e, amestena izanen, ba, egan zaudenean leheno esan dugun bezala <laughs> Ta, Berez fisikoki ezin da, ez? Eta berez ba, urmuina badaki hori ezin ezko dela Eta defentsa moduan, ba, errez e, borratzeu, zuz ba, fisikoki hoi ez egiteko ese iteko, ez, Eta ba, o irakurtzekoan pizkat flipatu ino, nola pormuia ke edukidezaken aitasun hori, Ba, Bai, ia izan bai, fastinantea, eh? Eh, orga, organo batek almen hori ukitza eta holako bi mundu formazio ezbentako bi mundu ez sortuta. Ustea, ez da, ez, ez, ez, ez pertuak tamo tan aur irakurrien dugu. Maten dugu, eh? Ekarri dugu hori informazio bai, pila bat eta, bai, eta maten dugu ezpertua gara, bai, bueno, ia izan irakurtzekoan pizkat flipatu indugu. Bentzat. Bastante, bastante guapo <laughs> Eta gero eh, Aipatu dugu burmuñaren mekanismoa Baino, ez ez zu Aipatu dugu leno Bazte dela mekanismo batzuk eh, eh, Hori kontrolatu bat izateko, ez? Hoi da, nainz eta burmuñak Kapazizia zegoi eduki ba, Ametxak eliminatzeko edo borratzeko Ba daude Teknika batzuk Ba A me txago gorarazteko, eh? hori diote edo eta que gueidan mai. El vídeo que bat, bueno, Guipedean. Sueño lúcido iburuz. Bai, izango que la zona le ta conita que taque. Sakitamia charguia, es bastante interes daitez, u, es técnica izango litzake edo. Baian, igual de ni costes de deni ordatzaigula, ba noizbait kontrutan zeralarazura mez antzi eta ba, zahoye, tekin zaie ez dut daingo da izango ez. Oida, ba, eh ja teniendo nada, pero ba, baudra ba, batzuk, ba, teknikak modu batzuk, ba, hoi Zu, hiteko, kontrolatzeko hori. Kontrolatzeko eta eh teknik da, ba, zuke jekitzen zanen, ba, lehenengo gauza egiten bale maezu da e, idatzi, zuke amaistu ezuna, ba, esateute e, hoi, egunero egiten bale maezu eta gero eh irakurtzen ira kurtzen balian lortu zure ez zure ame txak kontrola zeko komentatu degon bezalako, e, e, e, burmuñak, ba bezalago leno comentatu evoluzionatu du forma baten e, informazioa borratzeko eta zuk irakurtzen balian badazu zure burmuinak borratu duna ba, beriz informazioa informazio agertzea eh burmuina Bai, e, oza, bera e... Iain, azukera, oza, hm. oza berak enganatu dezakezula burmuina <gülüyor> zuk erai, pixkat, ez? Oza, burmuina berak enganatzen da berari, ez? Eta pixkat, rekopilatzen nahi da e, aztu nahi dun informazioa ez? Eta berez, pues, teoria hoi da, ez? Zuk e, kapazioa doi, balen badakazu, ba, amestetuna idazteko, eta gero berriz irakurtzeko, ba, esate txate utete nik ezakiten gai horrela eta guten argantzatu barkoa ez bai soñena goraizia jekita berehala idazten hasteko gogoan ni nun pertsona bat hau itetsuna asko zageba troll bilpatun da da beti onaitzen plan gogekin oiteko baino pizka talperra naiz eta sandu zu bezu lortu ez ez osea berak idazten zu baino ezun lortu kapaz osea capacidades, eh? O sea, teute, esakete irakurtzenak gianez, ba, bastante zaila da baino esatea eta ba dirudi ba jendea daola capacidad capacidades honekin. Da bueno, ba algu ke entzuten e hau, ba animatzegu jendeai, ba goizte harteta jaesten, o saldu baño hartu eta engairako, o sea, idatzi, eta hauen irakurri. En igual trai leno, jaago bakai denak eh orain esaten ari gan sueño lúcido do amechargui <coughs> hauetako bat beti izan degula, ez, e, denak, denok e, eukitun milak ametxoetatik batean sentituala e, amets batean gaudela asimilatu degula ametsaren barruan eta eta azkenan hori da, ez, zu konturatzen zea, amestenari zela eta horrek ditun e, mugen jabe zea, ez, nidik gohatzen naiz e, gohatzen naizen e, ametsa argi bat, dakat oso memorian oso ondo da Behin donostiko bulebarrean nioala eta gohatzen naiz eh, amestenari nintzen eta ni konturatu nintzen amets batzala eta horrek etzekala bizitzarrailean eh, reperkusiorik edo ondori horik. Eta gohatzen naiz eh, gaztean nintzen eta gohatzen naiz hasi eh, nintzala jende guztia bultzatzen bezala zatikan banekien horrek etzula, etzula ondori ondoriorik eukiko bizitzarrailean eta hori daikat buruan eh, gordeta... Klau, dela, eta hori da azkenan eh gogoandakaten eh? sueño lúcido delaco bakar ez da Historia curiosoan bat. Eh? Ni gertatu zaitza eta hidea ez ba amesten nai naizela eta igual naol leku baten eta leku ei bak ez da ki surbada naiz lata. Berbende kontuatzenaiz ba, leku hortan beste amets batetan eta naizela. Hoi be baino gehotan gaya, gertatu zaita jaikitzakoan esate hostia. noiz, xa, noiz No itamez leku hori, porque es que askotan gerta, o sea, agertu zaite. Ez da kit eh, paranoiaren bat izangoen o, benetan egia da beste askotan este ascotan aterata dela, eh? Ez mm. dakit da kuriosoa <laughs> da. Baino. Eta bueno, gero baita ere, eh astuz egula komentatzea. Baino amechetan agertzen zaigun eh, gauza guztiak. Ona ira ho bueno, irako irrin dugu, eh. Mateo <laughs> experto agalaio. Amechetan agertzean gauza guztiak. Ba, esateute e, agertzei hala zuk egunen baten ikusi dituzulako, adibidez, e, pertsonak, eta pertsona batek, batekin e, ameste dezunean, nahiz eta zuk ez jakin zein den, esateute beti e, ikusi ez zula, ez? Bai, burguniak hor dauken, guret bai, informazio hor bat ikartatzen da dena, ez? Ez egin adibidez, zu zaudela kafe bat hartzen bakarrik, taberna baten, eta derrepente egotetzala pedatzen pertsona bat, ez? Ego ba, albos minutu hala, ba, bakarriztabelako, eta kuriosia ez, ba, zabela, fijatzen zala pertsona batetan zua. Kuriosia ez. Kuriosia ez, edo, bueno, <laughs> deno bat, dugu, zegratatu dut ekemeni, bueno. <laughs> ez, eta, bueno, ba, esatu dute, ba, burmuñak hartzeula, eh, gordetzeula, ez. Eh, eh, ba, informazio, no? eh? ba, informazioi. Ba, informazioi, eta gero igual, ba, ordu batea hola, eta zuiatzea gobatzen tipotipoaren... Aurregi ja ez baino, gero esate utete tipo hoi o orpegi horri, ba agertu daiteekela eta zurenaiz eta ez gogoratu justo momentu hortakoa den, hor pues, eh gogordatu, gogordatu, gogordatu. da bastante fascinantea eh burmuñaren eh, informazio jasot tengabe hori, ja. Eh? Ya izan eh, bastante flipantea. <laughs> eta hoize aurra jarraituko egu, eh, orain <coughs> pizkat eh Itzegin nahiko benuke, ba, e, ametxen kontrolazitzen dugu, orain pixkat igual ametxen deskontrolazitzen dugu, ez. E, ena ipatzen honga, ba, e, prehistorian e, tzekitenak eta bi errealitate hoiek gero erlijiona hori izan, baina baina e, gizakiare denbora pasala konstiente izan da, eta ipatu dugun bezala ametxak e, aztertu dira eta teoria pila dago, baino gero bizitza errealan ere pixkat bi mundu hoiek e, konektatzeko ere, e, Ze, ba, beste mekanismo ba, ba. Edo ezagutzen dira ba, Beste mekanismo batzu daude Adibidez esate dute Ba Ez na Osa, bueno Ametxu Bai, esate duten ez Baude sustantzia batzuk edo en, Eragiten dutenak Ez na zauden bitartean e, Amestea Eta ba, ba. Ba orio kontrapuntoa ez ezan ezan deguaz zekitela bi munduen ta orain ba naita jendeak naita gainai du ba, amechetan ametxe edo bezala, esnatuta, ez? LSD-ekin ja hori. Amestea bezala baino baño. Baño esna zaudenean, ez? Esateute ba, dela LSD hartzen duenen ba, e, ba, amesten izango bazina bezala funtzionatzen eta las. Ta taqueta. Eh aliberean peligrosa mateu eta ba gero mito hori beti eh e, musika riena 60garren e, marka hartzen zutela eta baita kreatibo eta e, anedota mitiko bat dago, oza... ba, e, bueno, osea. baitare historiaantzar, ba beti entzun ditugu txamanak eta holako gauzak eta esatea, ba tekatela capacidada beste gauza batzuk ikusteko besteak ez zutenak ikusten, ba droga cartito ez da koez justo el ese da baño antzeko droga batzuk eta horregatik ba Oinaki baina kontatu nik esan dituzu kontatu itxoiterai ganan txikeri hori dio historia bueno, hartua el rock, roko, ha. del rock en... historia del rock en eh... esto joder eh, queda... bai, eh documental agertzen dana Batzutan agertzen da Por cierto, yo Comendagarria. Eta bueno, honek esatetzen, ba, Tekala komposatzeko era ezberdin bat da bastante kurioso eta ba, berak gainera eh esatentzun, ba, LSDa e, ba, delirio momentu batetan eta Oizala bere, baio, oso, momentu oso, baio, oso, ta, baio, oso, oso momentu oso kreatiboa, bai, momentu kreatiboa, baina zekan problema bat. Ba, konposicion estenean bere delirioan, ba, urrengo egunen etzala agoratzen, eh? Zer zerta sintzun eta tipoak ba, ba, behin esantzun, ba, pues jarrikoet grabadura bat eta ikusiko eta berz eo esteite ten. Eta, bueno, ba, batutan perladan dia kagertzean komentatu baina behin jarri zula grabadura, de jarrizun eta E, Anji kanta famatuaren estribilloa zehola konturatu zan eta tipo esantzun ustia, agu... haugaratu behar da e, Tipoak erabantzun <laughs> lokalea eta hantzi kantatzen Juntatu estribillo Juntatuko de... rolin estuen sokoakin eta abestien zuten eta hantzen zungo dugu ganea, jendeak dugu. ikusteko, ba, aipatu egune historia honek Hiztoria guriosoa e... eta ondorioak izan barra da elkizil, eh? LSE eta horiek Ara, mundu arahiskutxoa dela, baina, bueno, oso jo, bueno, gauza honak tirurinen zeratea daitezke hortikan. Bai, bai, bueno, gu, gure programatik ez dugu, nolako... Drogak sustatu nahi? <laughs> Drogarik sustatu nahi. Hementxe gartzen dugu, rolling estonzen, angi. In J I When will those clouds all disappear Say we never try right bueno, again e, Rolling Stones en Angi, de no ha ipatu e, eta alkolan eh baten ondorioz sortu zan delirio baten eh ondorioz ana bestia, e, eta aurrera jarraituko dugu, ez? Ba, orain Beste alor batea, san dugu ametxeketan mundua azkenan presbizitzaren alorrenetan e, da, danakin lotuta dagolaz eta da, e, alpatzen dugu artean izan duten eraginaz ba izurrealismorekin no. bai, lotu izan da ametxeketan mundua ba. pintore asko ametxetan unarritu homen ziren artean dutez artean balien badegu ba ja. Artea igual surrealismoa ba, lotu dezakegu gehien bat ametxekin ba, eta bueno, surrealismo horren barruan ba, irubitu iru zaigu interesgarria baitz egitea pixka Magrittez, Magritte, René Magritte Belgikara ba, bueno, beti entzute alako daliri buruz ba, oso marazkilarin pamatu bat agona baina bueno, berriz Magrittez ba, pentsatze gu interesgarria dela eta batez ere bere bi bisca de esta esta una guaba, eh, bueno, Bai, curiosa irtu zaigu. Dean igual da gau eh daldie surrealismo arene adiras da adiras de Nagusi bezala, baina bueno. Ahora, creo que tengo más gritado, eres famoso al bere bi para Carrie tú, eta deskribatu dugu Ba, hasiko geha The Son of Men kuadroa, ez bastante kuriosoa, bueno, deskribatuko dugu, jake zudeke zinezuen ikusi. Eta, <laughs> bueno, nola deskribatuko zenukeiago Ba, no zenu harbazkiaren ba, ikusten marratzian margatu kuadroan ikusten dugu megu... ikizon bat, ezta, ikizon ba, bat ba. eh, trajearen ekin doa, eta ba atentzio asko egiten duen gausa bat, ez? Arpegian dena normala mantendu baina arpegian sagar bat dauka. Eta bai, ez digu ikusten berberei. Iku. Tipo bat te sagar bada kan arpeia. da kuadroa. Eta bueno, te kuadronen konzeptuaba izango litzake ba. Pertsona normal baten irudia eta ba hola a primera vista, sotaean de Talavera, ikustezunen ba, bateu eta hola Ez errarraroik, ez? Baina jatzen balenbazea, ba, tipua, tipuaren aurpegia ez da ikusten Sagar ba, bat dakalako bere aurpegia, ez? Eta, bueno, e, e, irakurri degunez, honen ba, kontzeptua izango litzake ba, pertsona baten nia ba, eguneko larogeita marra ikusita eta bakarrik aurpegia ez ikusi ez gero ba, Ia ez genuke inoiz berriz jakingo tipo idala ez? eta pixka eta ametxekin zer ikusia daka. Ba, ameste egunen dana ez dala ateatzen eguneko egun. Baizik eta igual pertsona bat atea daiteke. Ez ezuna eguneko ikusten, eta ba egizu pertsona bat batetan e, ontzeala pentsatzen baino, ez zekerotzea Orpegi talako garbi ikusten eta kuadroneu ba hori errepresentatzeu, eh? Dapiskat ez, dakitu lertu eten, dapiskat e, ezkutatzen zaizune informazio hori zuke egiten duzu proiektatu, eh? Bazakazulako aurreko, aurreko irudi bat edo aurretik bazenekalako informazio hori eta horrein ezkutatzen zaizunean, kasu honetan e, tipo honen arpegia esagar batek tapatzen du eta ezkutatzen zaigu bere arpegian informazio hori, baina Aldiberean pixka pistea <coughs> ez, ba, pertsona dakagun kuriosi daia, ez? Ba, kauzabat eguneko dugu nezdanen agertzen ba, dakagun gaitasuna ba, imagina zentzako, ez? Ba, igual norbaitek imaginatu dezake e, ikusten ez dantzati hori era batetan, eta beste batek beste era batetan, ez? Eta, ba, bueno, izakite zentuan dirik dakana ametxekin, baina, bueno, gorustetan bai ametxetan zerbait zerbait antzeko agartatzea lako, ez? O sea, gauzak ikuste dituzulako ba, erdizka eta gauzak erdizka goratzen zea gauzetaz erdizka eta ba, kuadroa pixka doi erreflejatzeu onaio oideuka, ez? Mm. Bai, bera oso zurregista no, Bai, bai <risa> geha, baino, buke, ba, Ezak ita azaldu gehan, baina gu lertu Bai, da, ezak ita lertuan baina, bueno, guretzako bai Eta gero ekarri dugu beste kuadro bate bai, eh, Magretena artista eh, Berdinarena eta bueno, kuadro horretan ikusten da bueno, ikusten dugu, a priori ikusten dugu guk eh sagarraundi bat eh sagar erraldoi bat berdea e, gela batean gela batean sartuta baino horren jokua da e, guk ikusten dugu <coughs> Sagar herraldoi bat gela batean Baina honek planteatu nahi duna da Aber Sagar normal bat Gela txiki egi batean Hau da, hor pixkat jokatu nahi du Pertzepzioarekin ez? Lehenu haipatu egun informazioaren e, Neurri desberdinioekin ez? Hoi da, ba, arjazki honetan ba, Pi gauz ikusteia Gela bat ta, ta Sagar bat Da bueno, zakit, uh, ikuste egonen, ba, hoy gartxotek esaunduna ikuste dugu, ez? Ba, sagar erraldoi bat gela baten, baina honek nitsateguna da eta zeba ez da gela txiki egia. Eta ni gustet, ba bueno, igual ni hori intentatzen gola gure munduarekin, goida, gure vagioak mundu, grako, ez? Bai, gure, mundu, bai, bai, gure munduaren perspektibatekin ikuste egulako, ez? Zakit, pizkata meten, ametetan no ba, gure gure bizitantzear agertzean objetuak agertzea lako, baino eskala imaginario baten bai, hori hori, hori, hori azkenan guri, percepzioaren akrabia ez e, amatxekinatu da guri, koherentzia, falta da hori, hori, hori, hori, gure burmuina <risa> bai, kuriosoa, ze gauzak pizten ditu ez, hori, hori, hori, hori begira, jarrita Ojorondo. Ba, ez dakit Magret, ez dakit Magrete <coughs> baina horraki. gaur egun biziko balitze gustatuko litzaiokela talde hau benetan talde oso hartua delako. Natif guri asko gustatzen zaigu eta hemen e, jarriko dego hain ba, bai kaña pizka jartzeko. Bai, entemoia. Kaña pizka, time está, match time, beste percepción artean, eh bateria pizkat. Opa. Nativ taldea, Pony Boy e, abestiarekin e, Eta horrein entzuten dezuena <coughs> Fonduan e, Kurasan, hemen donostiko talde laguna Blotz temoiakin Eta hoxe, ba, pixkate ametsen mundua alde batea utziko dugu Ez dakitasko liatu zaituztegun eta informazio gehiagia ikarri dugun Baina, egun hauetan irakurtzen hongea Eta interesgarria erutuztegu gai hori Eta ba ezakitu pizka zuen ametxoietaz kostientago izaten laguntzen badizue eta mendik aurrea ba, esperientzia hartu alegrekoitzen maiduzue ba kontatu <laughs> editu ta kontatu paseen pizka gure delirioe kalde bat eustea eta paseen beste gai bat egin bai e, komentatzen egon ginian pizkat edukiak e, pentsatzen ta da gustatuko litzaguukela ba astero gomendio batzuk egitea ez pizkat Gaurre unenerkotasunean, ba aurkitzen ditugun ez dakit disko leku o pelikula o pena merezi zerbait eta gustatzen zaiguna, ba <coughs> biastetan behin eh gure irlai izan programa honetan, ba, gomen dio bezala bota eta txokori haspetatzen zaitukoa eta biastetan behin, ba ez dakit diskon bat o pelikulan bat eh gomendatzen eta gaurre aukeratu dugu ba Lost in Translation pelikula ziurrenik ikusitaukiko ez du, ikusi ez du nahi, ba, gomendatzen diogu, guri asko gustatzen zer eta hemen hiruak ikusi egu, eta ez dakit nork e, e, argumentua pixka kontatu nahi dune, spoiler-roundik e, bota gabe. Benito! Pelikula honetan, ba, ikusteana da, ba, tipu bat, de, aktorea da ana, eskubilatu eta baina, pixkat, adina, adina eginta, Ba, deitzei hotela Japonetik ba, bueno, Bera estatu batutakada Japonetik deitzei hotela Anuntzi ba, bagarra batzeko ez Eta bera jutea Japonea Ordenborda bat pasatzeu hotel baten bizitzen Eta pues, piska batik guztea Bera dakaran soledadea ez o, Bakar da de hoi Eta Eta hoi Bakar de hoi Eta ba justo e, hotelean dagonean Dagonean bizitzen ba ezagutzeu beste Neska bat, eskarlik johansson Txarlot Txarlot Eba, pixka berdina ez gertatzen zailona Bere goi, bera, berdina, bera bera bera. goera bastante antzekoa da ba, Bera japonen dago bere mutila Fotograf, bueno, bai, argazkilaria dalako eta, eta pixka ba, bakarrik sentitzea dalako ba, Bera ezagutzeu eta momentu asko Bera puntu pasatzea dituzte ez? Bueno, ba, bon, ezberdinean ez mundo es verdeanora, piskat izolazio hori ikusten da. Eh, mundo esverdean horta tan más eta dena oso tartea aun dietendula, eta Ya no la azkenean pues en batean agian mmm es eh nacionalitan ba, norbait. Eta bai, eh beste izena hain importante mm, azkena. beste leku batean jutentzeanen chan, ja, naiz eta naigabeenba, nola konektatu desde que es un zure kulturaekin zerikusia kan pertsona batekin, ba beste, beste kultura kultura batzuekin, eh? Naiz eta nahi gabein, ba nikuzet doi naiz, eta guk ez es snaipa ba, askotan gertatu zaigu, eh? Eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai nikuzet bai, pelikulak aurkezten du, e... Elkar gune bat bezala momentu antzekoan dauden bi pertsonena, ipatu ez duen bakar da dori. Eta pelikula kuriosoa, batzatik hotel batean ezagutzen dira, bi hauek biak hotel berdinean daudelako. Eta badakate olako enkuentro bat tabernan hoteleko taberna horretan. Eta pixkat pelikula di joa, pos, beraien elkarreragin horren inguran. Eta naiz eta izan eh, adinez berdinekoak tipoa bastante zarragoa bai konektatzen dute behaien egoera hortan, bakarda de hortan eta hor sortzen da harreman e, bat e, bastante kurioso peliculan eh azaltzen dana. Eta bueno, ez dizuago gehiago kontatuko. E, bai ekarri deguna da eta ikusi ezdunak hemendik eh egun hauetan ikusteko aukera du pelikula. Karri ditugu e, bi protagonistak e, ezagutzen diren taberna jazz, taberna horren e, Datu kurioso batzuk, ekarri ditugu esistitzen dalako, hotel hori e, tokion dago, Park Hyatt deitzen da, hotela, eta hor dago e, berrogei tamabigarren pixuan tabernau, jazz tabernau, eta horrezagutzen dira protagonistak, eta bat datu interesgarri batzuk, bai zuk ere komentatu zu benito, arkitektonikoki bat zekala e, zerbait interesgarria, eh? Baileku. Interesgarria da eta oso, historiantzako nik ustez, bastante, bastante ondo gerlitzeala, ez? batez ere iluminazio aldetik, bar, barruk aldean, ba, bastante ondo dago eta horrek egiteu ba, plano oso guapoak egotea pelikulan, ez? Eta ba, gatzotek esatuen bezala, ba, lekoa bitxia da eta estetikoki ba, ba oso, ondo, ba oso ondo funtzionatzeu pelikulaketan, ez? Bai, hemen du dituten, hemen dituten datu curioso batzun artean eh, aipatzen du badagola munduko em eh, roof bar edo tellatuko taberna honenen eh, zerrendan. Ez, taberna oso polita eta dakaur balkoiba delstela Kiston bistakekin eta hemen hartzen du eh, Oskar bidagon egun batean eh, Fuji mendia ikusten dalahan, eh kilometrotara. Eta gauean e, dirudien ez, e, ikustenan ikuspegiak ematen du Blade Runner pelikulan zahodela dena neoizko edifizioak eta e, kurioso, kuriosoa ez e, Kuriosioa ez bezala ere bai, e, begiratu dugu interneten taberna honetako e, prezioen karta bezala Norbaitek egunen batean Tokiora bidai aitema du eta gure gomendioari jarraituta taberna honi bisita aitema du ba. Jakin dezala taberna hortan e, boot wager zerbezza batek behatzi egule balio dula Ze matur da intzen zu normalean zerbezza batean gati ba, zekit, zekit. Leno junga supermerkatu eta erositu batzuk <laughs> Zerakit, bazen bat kostatetun bat koitzak igual berro izantei bau, asike bastante antzekoa Zaginik, pagatuko nukeen behatzi euro gueser batek, hemen ahipatzen du bai, batek eh, malabu euro badio duela Bueno, etzatuzte junga ganik, ez dira, baina, bueno. no, kuriosia datik Eta... Eta patata batzuk, eh, ber, patata razio batzuk, eh, amarre euro, ek, txuparekin jartzen duen Eta murgesa batek, ogeita maoste euro, zizkat gure, gure presupuestetik... Bastante, eh, bastante ondo Ateratzen da ez? Ba hoxe Lost in Translation pelikularen gomendioa botatzen dizuegu Ikusi ez duenaren zat Eta abere disfrutatu egun bezala disfrutatzen dut zuen <coughs> Bueno, ja bukatzen guaz, hamar minutu falte zaizkigu Eta igualen gure zein godu, igual musika gomendio bat ola oz, e, Ba, indegu pelikulan gomendioa, indotako dugu risko den bat, ez? Bai... E, Adelías Claudiria nicho en el temazo bat e, gomendi dagu mainora, eta igual gero gomendiarikin despeitzen gea. Ja. Vale. Venga. Se irutsen zaizue duela gutxi kutxa kulturen aritu zian e, gure pureta favoritoen e, temazoa, temau e, Dino Saur Junior. Oho, oho, onbet. Bai, bai, bai. <laughs> kantatzen, egi ja, saltatu dibu horren aurrean. Bien Eta... Zei irutu zitzaizkoen Dinosaur Jr. Eh, txaku iturren? Zunzenekoa... Brutala Bai, eta Nerioz ondo, bai Christona Ilusiopia dintzian gainatare ikustea Bai, ez, donostein ikustea Elbeste gustatentza eguntalde bat Eta gaina Ainleku aproposean Bues Eta sanosa <risa> no? guaponta Bai, bai, bai, egur hortan euri aintzun Oiz dintzun Keba, justu egun hortan, en... ez Ez, asko, gaina oso horre xaurri aurran jarri ginean Problemai gabe <risa> ja, etzen, jende asko Jendea zagoan oso mutiak duta, baina, baina putamadre. Ba, iku kasko diskutatuko nun. Ba, hoxe, ba, Dinosaur Juniorren gure temoi e favorito enetariko bajariko dugu. Lok eh, Lokalia noiz da jo izan dugu, saiatu geha, ola. Zaino, ez teo pedagio bezaino see you, Dinosaur Juniorra. Huxa bueno, ba, ezan e, dinosaur june horren silu, temazua Azko <laughs> gustatzea da eguna iruei Eta programa despeditzena zibarkoa ez, gaztiak? Bai, <laughs> da ja, egizizai bolgoi Ekarri dugu egure ba joain e, Baztaki programa despeditzeko disko baten gomendioa Eta bota jago gure asteontako gomendioa Bai, ba... Cloud Nothings izaneko talde bate Diskoa guen bon atuna egu Eh, dixoak atakon Memori izena du mm, Pasaren urteko hauztedet Ebaltze banako ker Eta Meribi pertsonalki alki Leleengoan sartu zitaian Osa, disko bat da Oso kantaboro biak dituna, generalki Eta Oso horre dana, baie, baie, da na dio. Bale, jarko orin di olako Nasketa batekin Bale, guapo da, porque Has ga ez berdin asko, eh? Igual eh estentzia, bueno, le nego igual da pixkat i una Eta gero da ezka beste kanta batzu, ba pizkat, como muyo goa que e, azkarragoekin eta ezaket, ba, bastante osait da, ez da de morau estilo berdinean, ba gauza asko ditu. Ba, da, ba estilo progresivo, oh, o Oso netzako, ba, azkenalde hontan, ba, agertu dian ba, Tedik, ba, bueno, eh, Cloud Nothing, gaina. Estif Albinirekin grabatutakoa Txikagon Baita daka piskate beti aipatzen duten Albiniren e, osa harri hori ez e, Bala, bueno, power pop Edo aipatu duen e, rokerioagoa igualez Piskar rokerioagoa Da azkenean ea hotxe desgarratu bat e, Bajo oso potolo bat, gitarra piskate Txilloie Kampu. ze horiek eta, bueno, Estif ba, Albinik du gordintasun hori ez Baita, musikalki bastante Daiko eta hala... Ba, eta bai. musikalki bastante sim bueno, simplea ez, baina... Osa, bastante kurdua o... Bai, gordiña. Bai, gordiña eta bastante... Ba, bai, nik ustein zidotola... Influenziakola noventeroa groio... Bai. Nirvana eta hala... Nirvana, nirvana, nirvana dan, de Weepers... Talako, bai, denetarik pixkat... E, Bildzen da, diskontan. Eta hoe ba, Cloud Nothing Zen... E, Attack on Memory... Diskoa da, gure gomendioa... Eta... beraien abesti batekin... E, Esango dugu agur gure lelengo programa honi Irla izan lelengo programa e, Gustora ongea ez Ekarri egun gaiakin eta gure egomendioekin Eta Bueno, eskerrik asko Beste aldian zaudeten e, oiei Eta meni bihazteta ebai e, hemen izango gara Gabon denoi, jagoa benito e, Eskerrik asko <laughs> Zego gusto ongea Oida, eta menche despeditzen gea Clown Nothing'sen atak on memory diskoko est useless abestiakik. Hemenik bi aste arte. Jo demon. I feel so what I heard like nothing I could do and nice things chat